Bai, ogoita bat garrenez antolatu dute de Feria Festivala donostian, eta aurten identitatea izango da gai nagusi. Hoi bezala, publiko zabalarentzako eta profesionalentzako emanaldiak. Eskeneko dituzte, festivalaren bi ardatz nagusiak baitira. Norka Txapuso, festivaleko zuzendaria. Alde bat ditik, merkatuada. Deferian parte hartzen duten, duten profesionalentzako merkatuak, Eta bestetik, publiko nintzako bai dela jaialdi bat aurten bada ikuskizunen euneko berroita maika antzazlanak izango dira, euneko goita meretzia danza eta euneko amaika disziplina hanitzekoak. Eta Euskal Herriko ekoizpenek egitaraguaren euneko berroita bosta beteko dute. Bukatzeko, aipatuko dugu, aurtengo berrikuntzetariko bat, estenate izeneko leio berri bat izanen dela. Akitania Euskal arteko elkarlanetik ateratakoa. Norka atxapuso. Elkarlanean hasi e, gara aurten Eta horren ondorioz joz, eh, akitani euskadi jo lehio berri-berria irikiko dugu aurtengo deferian. ferian. Horrek esan edu, eh, bi konpainia hemen ikus izango direla, ozak, bueno, oso posik gau de iniziatiba berri honekin, eh? ba, ez? Ban kontro ez berriak sorrara aziz, aurtengo de bada, gaur abiatzen da Donostia.